Så jag hej och välkomna till Filmixen, podcasten där vi snackar film görs i samarbete med Movies in. Jag heter Patrik och med mig har jag också... Victor Gärna. Och Hannes Kenre. Och ingen Rasmus Foltmer. Nej, <laughs> ja, tyvärr. För han är fortfarande i New York. Så jävla äm... skönt att vi slipper Och lever livet just nu. Ja, och åt, åt, oss och kommer... alla, åt oss alla för hyra. <laughs> <laughs> ja, precis. Saknar ni honom så kan ni gå in och... Kolla på hans eh, sida coolbeans.se yes. eh, Så får ni se allt han hade för sig. Eh, så då har han fått tillräckligt med shoutout för idag. Eh, vi tar börja med att snacka lite trailer som har kommit. Eh, idag mm. fick vi en teaser till Zero Dark Thirty som alltså är Catherine Bigelow's film om eh, vad ska man säga, tillfånga eller själva... Alltså död. mordet på och, och sammanbindande. Ja, alltså själva, det, det kommer ju vara både alltså. Alltså hur den här, alltså det här om det här, här Navy-Navy-operationen Nav, kring operationen, ja. Ta ner Osama Bin Laden. Det här Navy SEAL-teamet som, som stormade. CIA nästan. Kanske, som liksom ja, det, det, det är det jag skulle komma yakten. till. Alltså, det, det kommer ju handla om... Alltså, själva grundstomen mm. är ju Navy SEAL-teamets attack mot uh, Osama Bin Ladens liksom, compound. Men sen kommer det ju handla om hela utredningen och allting. Hur de liksom fick fram allt det här innan attacken. Alltså, ja. Jag vet inte hur det kommer funka kronologiskt. Om det blir liksom som ett collage, eller om det kommer gå i... Mm. Alltså som det gick i verkligheten eller så. Men det ska ju handla om det i alla fall. Alltså, stöd, den, alltså no, den dödande stöten mot Osama Bin Laden, helt enkelt. Men de måste väl ändå liksom, det känns filmen med liksom handlingen, de vet ju inte allt hur det gick till. Så det Nej, måste det vara mycket inte. Hollywoods own imagination liksom. Mycket är nog på ja. Men mm. det, det har väl snackats lite om att de tydligen ska ha väldigt, alltså, rätt tunga källor. Alltså... Uh, alltså Mark Bowles då som har skrivit manuset Att han mm. ska ha rätt tunga källor faktiskt uh, Anonyma källor dock Men ja, det förstår Jag man ju att varför Att han har ju typ bara skrivit The Hurt Locker innan. Ja Och, value of Ilar, Eller det var bara story mm. Ja det var bara story ja uh, Alltså The Hurt Locker han var ju krigskorrespondent Så det är typ hans story egentligen Fast att han har tagit bort, tagit bort själva journalisten Om man säger The Hurt mm, okay. Locker Uh, och, uh, ja, jag vet inte om jag har snackat om det Hurt Locken Jag tror jag har snackat om det Hurt Locket Men jag älskar verkligen den filmen Det är en tveklös 10 av 10 för mig uh, Jag kan se den hur många gånger som helst Och, och jag avgudar Catherine Bigelow Så det här mm. ser jag otroligt mycket fram emot så. Ja det är en riktigt bra film uh. ja, så Catherine Bigelow tycker jag är en väldigt bra röksare alltså, Hurt Locker är jättebra och Typ hennes gamla Strange Days Och Point Break, uh. Near Dark uh, Väldigt bra filmer. Så det här ska bli och... Intressant att se, alltså det, det, är väldigt, det är ett ganska touchy subjekt. Alltså, ja, sig. det är det. Det är känsligt, och, är det, och, ju. Och, det, det ja, och sen är det dessutom svårt att, liksom, som ni säger, att hur verkligt kommer det vara? Liksom, hur kommer åtgivningen av historien vara? Precis. Alltså, hur hur, hur mycket är, är Hollywood Action och hur mycket är verklighet? Ja. Men hoppas man inte bli för, för, liksom för amerikanskt att det slutar med parader och amerikanska flaggor överallt. Hoppas det ändå bli liksom så här... Jag tror faktiskt inte det, för att om man har sett The Hurt Locker jo. så vet man ju hur, alltså Mark, när Mark Bowles och Catherine Bigelow samarbetar så blir det ju inte så, det är det som är så underbart med The Hurt Locker, alltså hur de skildrar eh, kriget i Irak, alltså det är ju, och Afghanistan det är ju helt fantastiskt Mm det blir All inte militars, den där äckliga såpiga America Exakt, yeah. det blir inte den känslan det blir wow. inte det. Och jag tror inte de kommer göra det Alltså det blir väl lite mer så För att det är ju en otrolig triumf För USA att ha plockat och samma villaden Alltså Och ha besegrat honom om man säger Så att det är klart det kommer bli lite så Det är helt omöjligt att komma ifrån Men jag tror att den, det, det, alltså Hela det här ämnet ligger i väldigt goda händer Faktiskt när Catherine Bigelow och Mark Boll Får lägga vantarna på det It better fucking be man Ja. Och sen äh, casten, jag menar Jessica Chastain eh, Mark Strong eh, Anthony Mackie Anthony Mackie, Joel Edgerton Ja, det finns många som... Eh, Jason, Clark, Chandler, ja, Jason Clark. Ja. Frank Grillo som vi snackade lite om i, Eller ganska mycket om i The Grey Avsnittet som är lite mm. bra i The Grey Och så vidare, det finns otroligt mycket och bra spådespelare Och sen Fares Fares, Fares, också. Fares också. Förhoppningsvis som Osama Bin Laden <laughs> Det ja. vet man aldrig <laughs> Eller Anthony Nej, Mackie man alltså får det... inte alls med inte, nej. nej. Det här är nej det inte. Det var Harold är... Perrineau som spelar Michael i Lost. Okej. Okay. Okay. Uh, det, det. Ja, det är en riktigt uh, stabil cast och det ska bli intressant att se hur Men alltså själva trailern liksom, eller själva teasern man får inte se så mycket. Det är, alltså, det, mm. det är en bra teaser det för att det gör precis vad teaser ska göra, så alltså, man får se väldigt få glimtar av skådespelarna så det, är, det, är mycket, det är mest grafiker du kan man säga. Mest mm. text och så här ja det är inte mycket många bilder ut från filmen om man säger så. Nej. Och vi får typ inte se nästan någon av skådespelarna. Nej, det är väl Chandler där som hoppar förbi och hon Jennifer, hur uttalar man hennes namn? Echle. Il. Jennifer Echle. Nej, Jennifer Il från Contagion ser man också i någon bilder Ja, det är hon ja. Men det var fortfarande en sjukt bordspelare. Och hur i slutet, liksom, hur man ser den här triangeln som Helt tomt och hur man liksom ser byggnaderna Växer fram och frågan helikopter Hur, hur liksom långt efter Själva, liksom när de har skjutit Och eh, samma gladden Hur långt efter filmen kommer utspelas det liksom. Ja det är också intressant för Då att, är vi snart framme liksom i filmen som är med Problematiken då. med allting e Efter ja. dinningen där liksom, och precis Och man hör ju Mark Strongs röst Jag mig också i trailer eh, mm. Och sådär men den är, det var en bra teaser, helt klart det, Som sagt, den visar inte så mycket Men den, den, gör, den gör precis vad en teaser ska göra Ja, det kommer ju säkert komma Lite mer full längst trailer med massa action det, det tror jag också, det är nog garanterat Som mer fokuserar på själva Nivisil-teamet och sådär Ja, det. det kan bli väldigt bra där. Det, det kan bli ja, väldigt, väldigt bra vi kan vi ser fram emot. Och underbar titel Zero ja, Dark Thirty Det är riktigt, äh, riktigt bra tycker jag Jag läste jag Hoppas vad... inte de ändrar den nu Nej, alltså det, jag läste vad det syftade på. Jag ska se om jag hittade det som jag läste. Eh, här, Zero Dark Thirty is a military speak for 30 minutes after midnight. Alltså, ja. ja de det var några stormare, va? Ja, precis. SEAL-teamet mm. seal där, de ja, anlände där och stormade huset där. Precis. Och var. Grymt. Bärast, det, ja, det, det är en bra lite. Ja. ja, och det ska bli intressant att se. Vi... Det är väl alla peppade på mig. Ja, jag håller tummarna, stenhårt mm, eh, Sen har vi en trailer till eh, Den kommande oh, bondfilmen ja, En liten indie-film tänkte jag säga ja, ja. En liten mysig, Ett litet mysigt indie-drama Ja, från Sam Mendes Som brukar yes. göra sådana precis eh, Som heter Skyfall Och eh, den har vi ju snackat om lite tidigare Bland annat när det kom en teaser Till den ja. förut eh, Men nu har det kommit en lite längre trailer där vi äntligen får se dels Javier Bardem i sin nya fina frisyr. <skratt> Javier, Javier. Javier Bardem. Och så får vi se Q som 17-årig pojke. Ja. Typ. helt underbart det är det. Fantastiskt bra. Men det är ju Ben Whishaw yes. som spelar. Ja, det. det ser bra ut. Q, och jag vet, jag vet inte vad ni tycker om just Q-grejen där. Helt underbart tycker jag att det är. Jag tycker det är Kanonval För att nu skulle jag behövt Rasmus Folkman här För att liksom ha Hamrat in den här poängen ordentligt Men vi gillar ju det här När man gör något nytt med Bond Liksom Och nu har vi en ung Såhär datanördig Q Och det är fantastiskt Fantastiskt det Ingen Lucius fox -aktig gubbe i alla fall Precis Precis ja. men Och nu, kommer alla, nu kommer alla bara säga att och men Det skulle det vara en skulle gammal, vara gubbe, en gammal, gammal gubbe Med vitt hår äh, Ja, jag vet inte mm. Är, jag tycker det är sånt så tråkigt. Jag, jag gillar när man moderniserar och förnyar. Hur och, saken att alltså jag, det är, att det blir bra. Det är alltid kul med lite förändring. Ja, tycker jag också. Det jag bryr mig inte så mycket om just q karaktären Men det är också, ja, också en också, också, är... Jo, men det är också kreft för att bara Bara för att förändra, liksom. Sa du just mm. Käf, hannes. Ja. Avgå. Du kickade från från. <laughs> ja. Nej, men alltså jag tror att så alltså, sig en fruktansvärt bra registör. Mm. Vi har ju pratat väldigt mycket om hans filmer när Vi har snackat om Road to Perdition har vi snackat om och Revolutionary Road och så vidare American Beauty mm. har vi också pratat om alltså Han är ju en mästare, en, en mästerregissör han. Och han ger sig på en bond Och det ser ju helt magiskt ut Alltså bara, boom! Den här trailen landar och den är helt magisk mm. Ja, det, det ser riktigt bra ut Vad, Vi får ju som sagt se lite av Javier den för första ja. Vad tycker ni om honom? Han är alltså, väldigt ja, han, eh, blond han ser ju ut som ja. liksom Kalles Kaviar Kalle liksom fast Vuxen, den liksom, versionen Ja fast han har typ tagit Chuck hela sitt liv Precis ja. Och att grejen är att Javier Bardem kan ju vara snygg Om man vill vara det liksom eh, Men alltså Man ja. här... kan han verkligen det Ja det kan han, det kan han. Ja se på Vicky Cristina Barcelona typ. Ja precis, där ser han bra ut alltså Väldigt bra ut han Jag sig skulle från inte, jag skulle ut inte ut, tacka nej till se ut så Men alltså här är han ju något kopiöst ful alltså Mm men det, det passar liksom, man vill inte har en för snygg bad guy heller känns Nej, jag vet inte. Nej, nej, det inte Det finns typ första scenerna när han kommer in och går mot Bond så ja, gör han en så jävla lite ful, hella ja. Det blir ju rätt ikoniskt <laughs> ja. ja. Nej, jag tror alltså, han har ju spelat eh, ja, framförallt i No Country Swald Men det Som han spelade gudomligt Ja, han blev en ganska minnesvärd skurkroll där Verkligen, ja. Och eh, jag tror att han kommer klara sig väldigt bra här också Grejen med det här är väl att, man, att risken finns att det blir lite att man får lite sådana vibbar kanske, eller? Att, mm. Det känns ju inte så i trailern, tycker jag. jag tycker att han har verkat skapa en helt ny karaktär. Men ja, det kan ju bli lite sådär att man ska spela scary bad guy, att det blir att man kör samma grej igen. Ja, som Mark känns inte... som spelar samma bad guy i alla filmer. Fast det känns ändå som han spelar inte i Britt och det gör han inte i... Ja, men nej, nej, men Det känns, alltså det, känns det, som ja. att man kommer att ha två olika personligheter liksom. Ja, precis mm. nej, alltså, jag, jag tycker det ser Kanonbra ut på alla sätt Jag är verkligen otroligt peppad på den här filmen Jag, till skillnad från många andra Har ju som sagt jag har ju Som jag har sagt i flera andra podcast avsnitt Gillar ju verkligen Eller jag tycker, tycker Quantum of Solace är en kanonfilm Bästa Bond-filmen faktiskt mm. um, Så att jag är ju ja, Det är många som säger att det här kommer vara Bonds Alltså Resurrection, som de också driver lite med i trailen blinkar lite i publiken. Mm. Ehm, så att, att han kommer tillbaka på banan här igen, men jag tycker att han har varit på banan hela tiden. Så att jag bara hoppas att det håller, den håller samma kvalitet. Mm. Ja, alltså, jag, jag, när jag såg om Phantom of Soulet så tyckte jag den var, tycker ungefär den och, och Casino Royale ligger på samma nivå. Jag tycker ja. att den är helt okej. Okay får lite oförskämt mycket kritik. Ja jag fattar inte det alltså, det är otroligt bra actionfilm verkligen. Och verkar ju ligga i samma anda där. Precis, precis. Lite annan känsla tycker jag den är framförallt i foto sådär. Det är ju Roger Deakins som mm. ähm, och, fotot Som vi vet gick är liksom den kanske bästa filmfotografen ever. Ja, han är ju ja, en typ av dem, i time. alla fall. <laughs> Exakt Ja men, <laughs> men om man är... tänker annat liksom True Grit, alltså alla principen. Ja, alltså, Cole... ja, ja. ja. Men jag tycker inte han är den bästa ja, Men han är en av de bästa i alla fall Han är, han är, den, bästa. Han är den bästa nej, Men mm. ja, det, jag tycker att Skyfall som sagt ser otroligt bra ut Jag, jag, tror, mm. in, jag tror inte det här kan misslyckas alltså. Jag tror att Sam Händels är perfekt för att ta bond vidare Och jag hoppas att han tar lite åt intressanta riktningar alltså det, Vi får ju se lite mer av storyn här nu i traden Det här med att det finns en del av filmen där Bond tros vara död Och mm. att, han, att han liksom kommer tillbaka Och han äh, njuter av det. att vara död Han kan alltså, få ja, ta ledigt för första gången liksom. Exakt, han Su på supa lite och, och, Ja, precis Och sen så äm, ser vi lite av Ola pass faktiskt Som är kul för oss svenska. Nej, det fanns inte för Ja, några millisekunder. Hann... Va, vad sa du, Hannes? Han suger, Hannes? så det var inte alls kul. <laughs> Olära passar ju faktiskt rätt bra, Nej, är han Men han fightas med Bond i alla fall på ett tågtak. Det ser ut att kunna bli en riktigt, riktigt cool scen, faktiskt. Ja. Ähm, när tåget kör över en bro och sen in i någon jäkla tunnel och grejer och... ja. Och sen så den här, den, bara den lilla sekvensen alltså som jag tycker gör hela trailern när Bond, han hoppar, alltså tåget klivs i två bitar. Så hoppar han ner precis liksom i skarven om man säger det, och så bara ställer sig och rättar till slipsen lite bara. Ja, helt fantastiskt. Det är classic Bond i lite mer nytt ah, sammanhang. Men det, den, är, den verkar sjukt bra Sjukt snygg Man märker liksom Deakins foto I så här mycket silhuetter och sånt Såg man i 21 Ja, innan. precis Och han använder mycket precis. sånt så. Det kommer bli en sjukt mm. snygg och en sjukt bra film tror jag. Det tror jag också jag verkar väldigt snygga Det är någon där nere Jag vet inte riktigt var ni någonstans De filmar men väl typ... i Skottland eller vad är det? Det är en Skottland har de gjort Långa, det, ja. stora, ja. Det är och han Shanghai heter, Ja, Shanghai är det jag tänker på mm. där, det, det ser väldigt snyggt ut Ja, när han, när han är där bland, bland de här neonljusen och det Och när han faller ner ja, Eller om det är han som faller ner, det vet jag inte men, men, And jag more sex får... scenes, <laughs> Så är det Vad mm -hmm. är det, bondburarna får man ju se en hel del av här också Det är ju Bernice Marlowe och Vad eh, är hon heter, Naomi Harris Ja, precis mm. Så. Det, det har väl lyktats om att Det här ska vara Judy Dens Sista bondfilm va? Det är möjligt, det är möjligt. Tror jag. Jag Kan det, det bli att någon senare. Fimpar henne då kanske Ja för det är, alltså, det är väldigt centrerat på M Och eh, Ja precis, det har varit alla tre Senaste Bondfilmer har varit det Det är intressant Alltså efter eh, Allting efter Diana Another Day Har varit väldigt M-centrerat mm. eh, Casino Royale, Quantum of Solace Och nu även Skyfall verkar det som mm. och, yes. eh... Hon kanske inte kommer dö Men kanske blir bortplockad Från ja. sin position Man vet ju aldrig De kör i ja. Nolan Man vet inte om hon dör eller inte Hon åker ju bara i sån bat och Släpper den på en Rave Ray, Ray Fiennes verkar ju vara Någon sån här M-karaktär mm. också Ja, Lite han, det han, han som kanske står över sen Ja, mycket möjligt Mycket möjligt Eller så är han förrädare hon, Ja <laughs> Han är ju bara kassat som the bad guy liksom Ja, är never nu. <laughs> ja. uh, nej, men det ska bli intressant att se Fantastisk trailer ja. Fantastisk trailer mm. se fantastiskt vi... Och gå vidare till lite vad vi har sett det senaste Det gör tiden. vi, det gör vi. Det var ju väldigt. Det var ju ett tag sedan vi hade ett sånt här vanligt avsnitt. Vi har ju ja. bara haft specialavsnitt så det är mycket att ta igen. Och det är en jävla tur för mig för jag har knappt sett någon film alls. Så det är bra att jag ja. kan gå tillbaka lite i till tiden. Ja. Och Viktor, du kan ju få börja om du vill. Yes, det kan jag göra. Det kan jag göra. Mm. Jag har inte sett som sagt, inte sett så mycket film på senare tid, men jag har faktiskt jag har fyra filmer jag skulle vilja nämna som är alltså från alltså tre av de här är från innan The Dark Knight Rises, innan jag såg den. Så att mm. man vet lite vad det är kronologiskt kanske. Men, bland annat har jag sett en liten indie rulle som jag har varit peppad på, och även Hannes vet jag har varit peppad på. Som heter The Good Doctor. Och det är faktiskt Orlando Bloom. Legolas. I Legolas, ja, precis. Eh, I huvudrollen. Eh, som en doktor som. Eh, jag vet jag vill inte, jag vill inte. Jo, nej, det kanske är att man ser allt det där i trailern. Jag vet, men det är det jag vill inte. Man behöver kanske inte se trailern. Nej, men det är just det som gör det intressant nästan. Nej, men det är i alla fall en, en doktor som har väldigt höga ambitioner, och detta gör att allting spårar ur, så kan jag säga. Han har en väldigt intressant konstig relation med en 18 år gammal patient som han gärna vill ska vara kvar på sjukhuset för han tycker om henne så mycket så började hända väldigt väldigt skumma grejer mm. och den här filmen är bara en, en, och en och en halv timme lång försvinner på nolltid bara och jag tyckte den var... den var bra den var riktigt bra. Det är ju uh, intressant att Orlando Bloom liksom Gör en, gör en så här sån här rätt, roll rätt Och det är jätteroligt tycker jag, jag Va, tycker det är han, jätteroligt. Gör ju, han gillar ju att göra så här, typ så typ här De tre musketörerna of the han, ska typ. göra, han ska göra mer sånt här Det här är ju Orlando Bloom när han är som bäst Alltså Orlando mm. Bloom kan ju verkligen Han kan ju verkligen skådespela um, Men det är ju så att det krävs Sådana här filmer En liten avskalad indiefilm Med en ja, minimal men budget också, eller, eller inte med vad fan det nu heter Nej jag vet inte vilken na, man, na, na, men... na, eller någonting. In, ingen aning Men i alla fall det är minimal budget eh, Vid väldigt liten skala Och allting är liksom Allting är centrerat på skådespel Och det jag älskar jag jag älskar ju indiefilmer, drama Och det går lite åt thrillerhållet också jag gör det mm. eh, Så att lite mysterium Så här och ja Bra skådespelare, vi har Orlando Bloom då Och sen en tjej som jag inte vet Kan inte riktigt uttala hennes namn här Men Riley Koff tror jag man uttalar det det sa vi i alla fall K-E-O-U-G-H Vad kan det vara? Koff det måste det vara K oh, oh. Koff kef, kef eller Koff han var kef hon är Och sen har vi Taraji P. Henson med Som vi känner igen från The Crew Skies Benjamin Button Michael mm. Pena är också med mm. Och lite andra skådespelare Så rekommenderas varmt. rekommenderas varmt Den har inte så högt Snitt på IMDB Nej 5,2 har den ju Men den är ju det är ju liksom inte The Dark Knight Rises Så du får ju inte 10 direkt det, Nej, men alltså det är ju Jag vet inte riktigt Men alltså den är ju inte Den är ju inte magisk Eller så, den är ju inte femenal Men på The Dark Knight Rises Vad fan gör den på topp 10-listan på IMDb Ja, det är ju helt sjukt Ja, helt men vad tror sjukt. du? Fucking helt. sjukt Ja, det är ju man vill Dark Knight låg ju fler i flera veckor Ja, det, det är ju också helt Alltså The Dark Knight är... Rises platser inte på 250 Och nu är jag helt ärlig Även om det var en bra Say film what? The Dark Night Rises platsar aldrig på 250. Ja, det men vet tycker, att det så... du, tycker du det är fantastiskt att den passar av alla filmer någon som gjorde på 250? 250 filmer, det, det gör den ju aldrig. Nej, kanske inte. Om In, man ska ta upp dem som en trilogi. Så... Batman begins, kanske. Ja, den ligger på. Ja, den är också med. Maybe ja. Baby, säger jag. Maybe Baby, ja. Så, men av Wars, men. Så, så The Good Doctor, jag rekommenderar den varmt. Ja. Eh, och om man vill se någonting lite mer avskalat, lite ja Inga specialeffekter, ingenting Otroligt snyggt foto Bra skådespel, bra manus Ja, väldigt bra film snygge snygg frisyr snygge frisyr, ja precis Men Orlando är bra, eller? Orl han, är, han är jättebra Orlando. faktiskt jättebra, Han brukar få mycket skit och så ja. Här. Ja, precis. Men här är han jättebra mm. Han passar perfekt som den här lite osäkra Väldigt En doktor med väldigt dålig Självdistans liksom Och som måste leva upp till vad alla andra säger Hoppas han kan hålla det nu till The Hobbit När han återtar sin roll som Nikolas Precis, han gör nog ungefär samma roll där Det skulle jag tro Han måste vara lite osäker för han har ju sin bossiga pappa Ja, just, det, just Sen har jag sett om En film som Patrick snackade om I ett föregående avsnitt, American mm. Gangster Ja. Trevligt. Som är en film som liksom För mig pendlar mellan 4 av 5 Och 5 av 5 så att det, Jag älskar ju American Gangster Och jag såg mm. den förlängda versionen och det är nu officiellt fem av fem för mig. Um, oj oj oj. Yes. Wow wow wow. Officiellt. Wow. Jag älskar American Gangster så är det bara. Och jag så alltså jag tycker att David Patrick tovde så himla bra i vad var det förr för förra avsnittet. Så jag ja. inte ta det Vi har inte tala. Men... specialavsnitt. Men det är en otroligt bra film American Gangster den är, alltså man, Som Patrick sa att man, får, man verkligen Kommer karaktärerna nära Och stakesen är enorma i slutet Och mm. man vill liksom stanna kvar I den här världen som Ridley Scott bygger upp Under nästan tre timmars tid Och bara, ja, man, man verkligen sjunker ner I den här gangstervärlden Och när filmen är slut så, så vill man inte att det ska ta slut ja, Det är en bast som de gör Mot slutet där ja, Knackrass knack igen, så otroligt spännande Precis. Mm. Och Russell Crowe bara dryper av svett liksom Och det gör, det gör vi som sitter och kollar också Det är bara den här ja, Otroligt hög spänning Fantastiskt bra film Men Där är den, har vi. Här, den, är liksom den är så snygg ja, så, så snygg, lugn Alltså den är så otroligt välgjord film mm. Det är liksom alltså Om man tittar på, jag menar gudfaden När man ser gudfaden då märker man ju att Alltså herregud när man gjorde såna här filmer De är så otroligt välgjorda när, när, Varför gör vi, görs inte såna här filmer fortfarande Och American Gangster är en sån film Som jag känner Visar att man fortfarande kan göra den typen av film Som är så otroligt välgjord Och välstrukturerad Och mästerlig skulle jag säga mm. Fantastiskt bra Fantastiskt bra mm. ja. Håller du med om att den är Eller som jag sa då att den är bättre än Goodfellas det, det var nästan där... för att jag, hade, jag såg dem Typ samtidigt och... oh, det är, det, Den får jag suga lite på Patrick. För jag tyckte att Goodfellas när jag såg om den då Den är ja. i min ögon Och American Gangster höjdes min min ögon Alltså jag har ju sett Goodfellas säkert fem gånger Och den sjönk inte för mig alltså Det är ju en fullpoängare Ehm ja. Jag vet inte. Det är en bra fråga. Ja. Jag får fundera okay. lite på det. Vi behöver inte nödvändigtvis det, jämföra de filmerna. Det är väldigt det tight författigt. race i alla fall. Det är väldigt men tight American Gangster i alla fall, det, det är en riktigt bra film. Ja, så fy fan vilken film. Det höjdes alltså. mina ögon när jag såg om den. Så. Och se den förlängda som... versionen om ni ska se. Jag, jag det... gör det, gör det. det jag har faktiskt inte sett den, in jag har bara djup... sett. alltså, bioversionen? 2.30 är den va? ta och göra det? Nej, 2.40 är bioversionen och sen är det förlängda nästan tre timmar långt. Mm. Ja, då blir det mitt yes. uppdrag att se den innan vi möter Stockholm. Ja, det blir det. Du lär inte ångrar. Du, väl, du gillar väl den också, Hans? Ja, att... jag har en stark fyra på originalen. Ja. Eller på vanlig utgåvan. På theatrical edition. Ja, precis. Ja. Mm. Sen ska vi se, så tänkte jag snacka om en film som vi pratade lite om trailern för inte så länge sen. Mm. Eh, Fernando Meirelles eh, 360. Ja, just det. Jag vet, det var annan bara du och jag, jag som pratade om den då. Ja, har du någon annan ja. sett den här filmen? Nej. Nej. Äh, och just det, det, var bara du och jag Patrik, det var det där avsnittet. Ja. Vi gjorde ett extra avsnitt där när ett hade blivit skrotat. Ja. När jag och Rasmus du var pulsred. Precis, mm. precis. Äh, och som alla vet så älskar jag sådana här filmer där karaktärers liv vävs ihop, så här. alla Magnolia, Traffic, sådana filmer liksom, där karaktärer kring en viss händelse deras liv vävs ihop Eh, och eh, det blir liksom en kollision av känslor, relationer, tankar, eh, ambitioner och så vidare Allting, Allting kolliderar och det blir 100 drama av alltihop Och det här är precis en sån film och jag tycker att den är jätte jättebra eh, Den är bättre än ryktet, alltså den har ju fått ganska svag kritik Alltså medel till svag kritik nästan skulle jag säga Det är väldigt få Positiva recensioner Men jag tyckte att det var en Alltså kanske inte är en fyra Men alltså det är en fyra av fem i alla fall för mig okay. det, är liksom, det, är en, det är en bättre film än The Dark Knight Rises Alltså 360, så är det Jag ser hellre en sån här film Äkta människor, äkta känslor Det, alltså det, är, en, det är liksom Livet Livet på jorden i en glasflaska, liksom är det för mig, 360. Och jag, jag alltså, sådana filmer. Jag är en sucker för sådana filmer. Och de, de träffar mig varje gång. Det, det, det är nästan omöjligt att misslyckas. Så att jag är väl lite. Alltså, jag kan väl inte riktigt kritisera dem. På bästa sätt kanske, men de funkar alltid för mig Och det gör 360 också Särskilt när de är lite så här melankoliska Och så som sådana här filmer ofta blir Som Shortcuts eller Magnolia Och så vidare, och även 360 har den där lite mörka så här tonen, att Allting kanske inte är så bra liksom Och ja Jag tycker den är kanon, rekommenderar den varmt Den finns ju att se på iTunes Faktiskt finns den att se Så man kan kolla, den är 110 minuter lång Um, och har en underbar cast Till exempel Jadlow, um, Sen har vi ju Anthony Hopkins Rachel Weisz, Ben Foster, oh, ben Foster. Uh, Ja, Ben Foster också Och Ben Foster gör en kanonprestation Alla gör kanonprestationer ta sig ändå. Bara för Den Ben Foster Och sen är det lite mer okända skådespelare Som jag inte vet vad de heter Men um, som jag inte hade sett tidigare Och de gör också ett jättebra ifrån sig Alltså de håller sitt mot liksom Det, det är en... Um, en i tjej som verkligen håller sitt mot Anthony Hopkins, och då måste man alltså det krävs ju en del av en skådespelare för att göra det, och det, det lyckas hon galant med, så att, um, också stark rekommendation så att det är tre kanonfilmer här Alltså The Good Doctor, American Gangster och 360, har man inte sett de här filmerna så borde man göra det allihop um, varma rekommendationer 360 ska jag nog ta och se snart gör det, gör det Serien. Väldigt intressant, väldigt intressant alltså användande av en titel också Det kommer ni märka i filmen. Alltså man kopplar tillbaka till titeln hela tiden På massa olika sätt Det är inte bara det här att, att cirkeln sluter sig I att alla de här karaktärernas liv vävs ihop Utan det är massa andra grejer också Helt fantastiskt där ja. Och så är det ju, vi snackar ju om när vi snackar om trailer Att det är Peter Morgan som har skrivit manuset Och manuset är ju kanon så alltså jag har ingenting att klaga på mm. Så en kanonfilm, helt klart så bara, det är bara att köra på I 360 Ja i 360. Gör en 360 ja. eh, Har du något mer? Nej, det var allt för mig fan, det allt. Vad rekordsrabb du är i det här avsnittet ja, ja, Men alltså jag till ju 20 minuter. Min röst är inte 100% idag det, det, det, är bara, det är bara extra bra Ja, ja så, att, så att jag försöker ta det lugnt Det är okay. därför uh, Nice, då kan yes. vi prata lite då Ja, äntligen kör på, kör på. Yeah. Ja. Nu är det helt uh, fritt fram, bara Öppet mål ja. kommer nu Hannes, du kan ju få prata lite om vad du har sett ja. ja, Det är som sagt Ja, ja, äntligen Nej, det är som sagt tre avsnitt sen Så vi fick snacka om vad vi sett senast mm. Så det har blivit en del Men jag har vält ut några av de bästa mm. Men jag har också sett några av de sämsta filmerna jag någonsin sett, men de tänkte jag man kan skita i och prata om. Jag har sett The Driver som är lite av en remake på... Eller som inte en remake på. Det är ju Drive som är en remake på The Driver. <laughs> ja, just det. Dri The Driver är en remake på Drive som har skickats tillbaka <laughs> i tiden. <laughs> <This> is... <laughs> de för såg jag att, att de skulle göra Drive i framtiden. Nej, ja. yes. ja. det är Walter Hills andra film och det är princip same shit som som Drive med Ryan Gosling som säkert alla har sett. Så Ryan och spelar en karaktär som heter The Driver och är precis som Ryan Gosling en liksom getaway driver. Kör bankrånar och grejer för att få en procent av liksom summan. Mm. Och det är exakt nästan <laughs> samma samma sak som yeah. man skulle ens kunna säga att Drive Liksom är en, en remake på den här. Nu är ju dock Drive baserat på en bok. Så, det men det är kan ju vara så att... Som... Ja, det är väl boken som är baserad på The Drive. Eller så James Sallis bok då har fått lite inspiration från The Drive kanske. Mm. Mycket inspiration. ja Det är kanske... Alltså hans bok och, och Drive är väl liksom en liten homage till sådana här filmer. Kanske den här i synnerhet men liksom... Ja. Precis Och det här slaget, de här 70-tals Bilåkar har, har, någon av er, har någon av er läst James Ellis bok eller? Mm, nej, inte jag heller, jag skulle vilja göra det Alltså jämföra lite, alltså hur mycket Hur mycket av Drive som är Alltså Winning Refn, alltså hur mycket Som är han mm. och hur mycket som är James Ellis det skulle vara intressant mm. Mm. För det känns som att det, för mig känns som att Det är mycket Nicolas Winning Refn jag, jag har absolut ingen aning Nej, men det, ja men det är ju väldigt mycket liksom så här, Ryan O'Neill han heter bara The Driver Precis som, de, det är som att de bara tar bort det i allting Ja, <laughs> precis Och Bruce Dern är med, han spelar, han spelar en jävligt konstig polis Som tar lagen i egna händer och ska fånga Ryan O'Neills The Driver-karaktär Väldigt bra film eh, har, du sett, har du sett Barry Lyndon, Hannes? Nej, jag har inte gjort det, men... Det är ju en av mina favoriter, Stanley Cubicsberg i Lyndon. Och det är ju Ryan O'Neill där i huvudrollen. Så jag tänker, för, alltså för mig känns det jättekonstigt. Alltså bara, ja. när man hör det bara. Alltså just eftersom jag, jag, jag, jag tror inte jag har sett en enda, eller det har måste jag gjort någon film mer med Ryan O'Neill. Men just Ryan O'Neill förknippar jag ju hundra procent med. Barry Lyndon och de här kostymerna och de här slotten och allt det här och häst och vagn och allting. Så att, att se honom i en sån här film, alltså det låter skitskönt, men det, jag är väldigt sugen på att göra det nu. Så bara för att liksom få den där känslan. Men han är ju liksom. Han är ju rätt. Alltså, Down to Earth liksom. Han är ingen. Det är ju en rätt tyst karaktär, lite som Ryan Gosling. Ja. Kanske inte, filmen kanske inte är lika tyst som Drive man ändå. Är lika stiliserat och så här alltså... Nej det är nej. Det verkligen inte Det är väldigt mycket Pang på liksom Om man har sett typ The Warriors typ. Liksom... Som också Walter Hill Ja precis Det är Det är inte lika mycket Estetik som Drive Det är därför Drive är en mycket Snyggare film Ja Det är en, det är en bättre film också Drive Men Det var kul att se den här Bara för Jag Vet du det Sjunker Drive i en ögon Om man ser The Driver Alltså, är den, Känns det tar mycket som en Liksom rip off ripoff eller Nej alltså jag tyckte inte det Vissa kanske skulle tycka det men Alltså det är ju det är Mycket likt i, i många många sätt Men Även om The Driver också har en liten kärlekshistoria Så känns det som att Drive tror liksom en romans och kärlekshistorien ännu mera Och The Driver trupper liksom en jakt en polisjakt lite mer Liksom en polis försöker hitta The Driver mm. Och sen, sen känns det lite också som att säga Alltså att, att The Drive skulle vara en rip off På The Driver då att Det känns lite som att säga att Scream skulle vara en rip off på skräckfilmer I den stilen liksom det, Scream är ju, och även Drive tycker jag att är liksom, Scream, med, är liksom, Det är liksom det, det, det, Scream var dock rätt originell då. Ja, ja precis, det är det jag menar alltså, Både Drive och Scream känns som att de är liksom medvetna Om vilka filmer de är Alltså det är den här metakänslan Att att karaktärerna vet vilket universum de lever i Och ni förstår vad jag mm. menar Alltså Scream Men man tar stereotypen och allting ett extra, ett, ett extra varv Och det känns som att Drive Även om det inte är på samma sätt Så känns som att Drive också Är liksom att den vet Att den är väldigt lik så här Getaway Driver-filmer Men att man tar det till nästa nivå Liksom med estetiken Och ja mm. Just Alltså det är, ju, det är ju en homage Alltså det är ju det Både Scream och Drive Och, jo, och men det, att det är lite flera. fel och säga att alltså, just rip-off Jag vet inte Håller ni med Nej, men Det är mycket eller? det här Drive är ju baserat på en bok Och då blir det svårt att säga att Att det inte är en remake Och sen kanske många inte vet om det här Men jag tänkte typ The Departed Martin ja. Processes, Som också är en remake från en Vad är det? Japansk eller sydkoreansk film Infernal Affairs, Affairs. Ja precis oh. ja, Någon asiatisk film yes. I alla fall Det är ju en remake Men det är fortfarande hur mycket Annorlunda som helst också. Man, man skulle inte ens Tänka på att det var en Nej, för förutom, förutom om grundstorien Liksom det här med en polis jo, Som är, som är mulvad Och en gangster som är mulvad. Ja, men grundstoryn i Driver och The Driver är nästan Exakt samma ja. Så om Driver bara hade haft typ Exakt samma titel och inte varit, haft En bok däremellan som kanske, <laughs> då, då skulle man nästan kunna Klassa den så, lite, lite som en remake Men estetiken och helheten är mycket bättre I Driver Ja. Och Ryan Gosling är mycket bättre Än Ryan O'Neill jag är sugen på att se den här filmen, helt klart. Ja, ja. jag ska också ta scenen, tror jag. Gör det. Do jag tycker ni ska göra. Bruce yes. Dern är i alla fall bäst i filmen. <laughs> Silent Running Bruce Dern. Mm. Ja, yes. han är Det är han, verkligen. verkligen. Och om man ska mm. snacka om en till uh, Walter Hill-film mm. så är det Walter Hills debutfilm Hard Times från 1975. Mm. Som... Uh, är en Charles Bronson-film Otippat, otippat Kungen i sig mm. Utspelar sig under depressionstiden på typ 30-talet I New Orleans Det börjar som i alla Bronson-filmer Att Bronson kommer in i någon, någon liten stad Man vet inte riktigt vem det är Lite mystisk sådär och Har han, han ett är... munspel? Frågetecken? Nej, det har han inte men han är i alla fall en streetfighter som vill liksom slåss, slåss olagra streetfighting, eller vad man säger. Ah. För att tjäna lite cash. underground boxning typ, eller? Ja, underground-boksning, lagerlokaler och sånt där. Ah. han är ny, ingen vet riktigt vem det är och sådär. Så ja, han vill slåss. Och då får han typ en manager till slut, som spelas av James Coburn, som var med i flykten från... Nu var jag närmast, jag flykte från hönsgården Men <laughs> The, Great The Great Escape <laughs> ja. Den stora flykten ja. Ja. Så uh, man får liksom följa deras relation Hur uh, Charles Bronson bara vill Tjäna tillräckligt med pengar Så att han sen kan lämna staden igen James Coburn är en grig, vill ha massor, massor, massor pengar Och Sen finns det en annan manager som har En, en annan boxare som får spö Som är sur så Det blir, det blir massor, massor av problem Det var en det var rätt bra film och det är ju Walter debutfilm som sagt, så ja, var en bra start. Det är ju schyssta fights. Nej, det är ju verkligen B-70-tal. Det är ju det är sånt, så här... sånt som brukar åldras så jävla dåligt, just här fighting-scener och sånt. Jo, men fortfarande, Rocky är ju bara liksom, De är ju. några, några år, 77 eller? Nej. 76. 76 första. Nej, 76. Nej, var det 77? Nu snodde väl Oscarn från Star Wars, det? Ja, så var det kanske. Ja, måste vara ja men bara, bara några år efter Och Rocky håller ju mycket Mycket bättre i allt, Ja kanske. ja det är klart, det är de, de håller jättebra Ja men hard times Det, det är lite sega, fighter och så Men jag, det är ju Charles Bronson, Och Charles Bronson är fan en, en underbar jävla skådespelare <laughs> Du har väl nämnt honom några gånger I den här podcasten tror jag va Ja jag vet ja, någon gång. Men ja. för er som inte vet så är i alla fall Hannes lite av en Charles Bronson fantastisk Uh, av någon anledning, jag vet inte varför <laughs> Nej, Jag har inte sett så mycket Jag tycker bara bara sett The Great Escape tror jag. Ja. Ah, Och, så när man once, och once Upon a Time in the West Så fruktansvärt bra. bra film Ni som inte har sett Once Upon a Time in the West Gör det nu direkt Världens bästa väster i alla kategorier Ja det är det nog Fantastisk Mästerling oh. Det är den 3 av 5, Hard Times. Den heter dock Street Fighter i Sverige. Jag har ingen aning varför man inte kunde se Hard Times i Sverige, men man kan se Street Fighter. Så här, då, då hårda om till. Dubbla om till Till ja, en annan till, engelsk titel. <stituplanskning> ja, men liksom, makes no sense. Nej. Uh -huh. Fast jag tror det var. typ Jag tror den heter det i Storbritannien också, så det var, det var väl någonting med typ Europa. I det. Ja, jag har någon. Jag ska bara säga att uh, Rocky är från 76 och uh, det var Annie Hall som snod oss Annie... från Star Wars. Det var Annie Hall ah. som snod oss till. Så var det Så fit Woody Allen, när det här så Fan Ja Ping Rasmus man. Ping Ping Rasmus Vålt Nej Om man ska fortsätta upp till En nu En till Charles Bronson film Du har legat som på Hannes Som inte är från Walter Hill Nej från någon Jag inte sett någonting annat av Peter R. Hunt mm -hmm. Och filmen heter Death Hunt eller Jaga till vanvett, som det heter i Sverige. <laughs> mm -hmm. uh, handlar om Charles Bronsons karaktär, Albert Johnson, som någon gång på 30-talet, långt som fan upp i Kanada, typ så Indian-territorium. Han vill köpa en hund. Eller, han, han rider in, som vanligt i alla bronson Rider in, åker in på ett tåg, någonting In i en stad, så man ser han bara kommer ridandes in i en stad Ingen vet vem det är <laughs> Nej. Och, och så ser han några som fightas med hundar Alltså så här, Två hundar som slåss Man hetsar hundar mot varandra <laughs> Ja. ja. Typ ja det var om, om han gick runt och slog hundar istället Man <laughs> versus dog mm. Och mm. så en, en vit hund Håller på att typ dö Så Charles Bronson gliver av sin häst precis. Och bara Vill köpa den här hunden för typ ja Massa pengar, så han gör det och bara tar hunden Men De verkar inte misstycka då Men sen verkar de bli irriterade på att han köpte hunden Så De här uh, hundägarna som verkar vara lite Troubled Lite Ja, lite jobbiga människor De går till skriften Som spelas av Lee Marvin För att han Charles Bronson down mm. Så det blir, det blir exakt som, heller inte exakt, men det blir en First Blood, liksom rambo historia nästan. Hur Charles Bronson måste fly i vildmarken och liksom bli jagad mm. av alla de här. Har han hunden med sig då, eller? Nej, hunden, den dör rätt <skratt> <sen> tidigare. <gåll> Nej, spoiler! Alltså det känns ju som att, det känns verkligen som att alla Charles Bronson-filmer är liksom exakt samma grej, fast ompaketerat på något vis. Man har tagit liksom exakt samma ingredienser Och sen slänger man om det lite Och ändrar miljöer och sådär Men det känns ja, precis som att det är exakt Det är inte, så i, det är inte så i alla Men det, det är ofta Charles Bronson är The good guy Men, ha, men alla tror att han är the bad guy ja. i den här, om Man måste han måste inte... rent få sitt namn typ, Hela den biten och Precis ja. Och Lee Marvin tror på de här jävla Liksom Äckliga Liksom skitstövlar Som inte har no good for För liksom. <laughs> Så han är i alla fall efter mig för att jaga är Charles Bronson och Carl Weathers som också spelar Han spelar ju Rockies. Apollo Creed. Apollo Creed, ja. Han är också en sån här. Vad fan säger man? Typ Forest Ranger eller någonting. Eller vad de är. De är typ. Sådana som jagar Rambo i First Blood. Ja, men det typ. Det? Alltså de är så här. Mm. poliser i skogen. Ja. Långt som <laughs> fan upp och... Ja, så. Det är... Den, den var rätt bra Lee Marvin och Charles Bronson Där har ni betyget Rätt bra <laughs> är ja rätt bra. Nej, Det är långt ifrån Charles Bronsons Bättre men ja. 3 av 5 Okej okay. okay. Trevligt, trevligt, trevligt. Äh, Har du något mer eller vad det är allt Nej jag har en sista oh. äh, oh, Det är med familj? Charles Bronson <laughs> Nej det här är Det här är en annan actionlegend oh, Vad sa du min favoritfilm sa du nu det måste Nej, vara någonting med Chuck Norris eller Steven Seagal <laughs> Nej jag skojar Det är apropos Rocky så är det Stallone mm. <laughs> Jag tror Victor vet vilken film jag kommer prata om Jajamensan Och det är lockup och det är inte Lock Out Utan Lock Up Lock Up yeah. mm -hmm. uh, Action film från Eller inte action, action drama thriller från 89 Stallone spelar Frank Leone. Han har, han har typ tre månader eller någonting kvar. Eller tre veckor i någonting. Så här, hur lite tid som helst kvar på sitt fängelsestraff. Man får se, ni är ett jättebra fängelse. Han är kompis med alla. Men helt plötsligt. Och han bara jag pallar inte tre veckor till och flyr Men helt plötsligt. <laughs> det är helt Men helt plötsligt men det är tre veckor till. Och liksom han ska få komma hem och träffa sin underbara fru och grejer. Så mitt i natten kommer, kommer några och. Plockar, plockar vägen till ett annat fängelse Liksom föröver han, Utan pappersarbeten och allting sånt Bara till ett annat fängelse Där han mm. ska få spendera sina sista tre veckor Och då får man möta Donald Sutherland spelar Den nya Warden som har något En gammal liksom, biff med Mr karaktär mm. Och han vill verkligen göra Allt vad han kan för att försöka få Stallons de här tre veckorna Eller tre månader Att liksom bli förlängda så han skickar ju de skitigaste jävla fångarna på honom för att liksom få Stallone att göra något misstag. Ja. Ja, och Tom Sizemore spelar en karaktär som heter Dallas som en sjukt skön karaktär. Och som blir kompis med Stallone, så... Ja, men det var en riktigt bra film. Det känns ju som det är väldigt otippat att Warden är en skitstör. Det... Ja. Fin det finns verkligen film. inte en enda fängelsefilm. Som jag kan komma på i alla fall. Där. Alltså, det finns en hederlig fängelsedirektör. Alltså, det, det, det existerar ju inte. Jo, för, första 20 minuterna av. av lock <laughs> Okej. Okay. Nej, men du, du, du är ju sant, all, som du säger. Ja, det är alltid så. Det är alltid så. Ja, ja. den bästa. I prison de... Break var han väl ganska snäll i första. Ja. Möjlig. James Gandolfini i The Lost Castle. Där har vi en skit i jävla fängelsedirektör. Eller Shawshank Redemption, där kan vi också snacka grejer. Ja, mm. <laughs> uh, hur som. Lock up. Uh, det var en bra film. Om man gillar så här uh, uh, fängelsefilmer. Man ska rymma från fängelset, man ska försöka överleva fängelset. Och Stallone är alltid skitbra. bra. inte alltid skitbra med Han är skönt för fans. Stallone är alltid skitbra. Eller? Nej, jag, jag är rättad i mig själv där. Ja och Tom Sizemore karaktär Fan, guldvärdena filmen. Tom Sizemore kan fan vara hur bra som helst när han verkligen, alltså sätter hjärtat till, liksom. Ja, men han är skön när han med så här comic relief. Han går inte med sina så Ray-Ban ögon och liksom så. Här... Han var hur skön som helst i filmen. Ja. Tom oh. Sizemore han känns som en så fattigmans Michael Madsen typ. Ja lite eller oh, är det hade, tvärtom nästan. eller tvärtom kanske. Ja det är tvärtom. <laughs> jag vet inte. Ja, känns, just nu för mig i mitt huvud, ligger de på precis samma nivå liksom väldigt ja, b. Han har ändå varit med i Saving Private Ryan och Heat. Ja precis han hade ju en alltså i Heat en rätt bra som helst, Tom Sizemore. Ja visst verkligen. Så jag vet inte när, när Tom när Tom Sizemore är som bäst då är han tio gånger bättre än Michael Madsen tycker jag. Mm, han, är ska alltså. med in, han ska ju vara med nu in production, Night of the Living Dead Origins 3D. Så, <laughs> Chief McClilland ska han spela. Den det, fan, det är så sorgligt så alltså, det är så sorgligt. Och den är mm. regissad av Sebediah De Sotto. <laughs> <Det är så. laughs> Ingenting att se fram emot. Ja, ja, det var allt jag har sett. Men jag, jag bara tänkte, innan du kör igång Patrik, jag vill bara... Mm. Jag, eh, jag, jag kom på det när Hannes om det här med att hetsa hundar mot varandra Jag snackade om 360 innan mm. Och just jag pratade om liksom filmer i det Att jag tycker om filmer i den stilen ja, hållå, och, att man hetsar hundar eller? Vad sa du? Att man hetsar hundar Att man hetsar hundar, ja, ja nej Utan filmer där många, många karaktärers liv vävs ihop liksom kring en viss mm. händelse eller sådär och då är ju Alejandro González ju rätt regissör att gå till då. Han har gjort liksom Babel och Amores Perros som är sådana filmer också. Helt magiska sådana filmer kan jag säga. Och just Amores Perros var ju då hela hundhetsningsdelen av den filmen som gjorde att jag kom på det då när han hade snackat om det här. Så de rekommenderar jag också om man som mig då tycker om det här liksom Traffic, Magnolia, 360, hela den liksom de här tunga karaktärsdrivna dramafilmerna så... Var Två varma rekommendationer till. Amoros Peros och Babel. Great. Åtagen yes. oh, nummer ingen. <laughs> Precis. <laughs> lite samma grej. Lite samma grej. <laughs> ja. eh, då så. Då tar jag och snackar lite vad jag har sett. Då. Yes, gör så. Jag har sett en film som heter Silent House eh, från 2011 med Elisabeth Olsen i huvudrollen. Oh. Och henne, henne har vi pratat om lite tidigare tror jag. Eh, henne har vi ju om här på uh. i podcasten. Framförallt jag i alla fall. Jag älskar ju den här kvinnan. Så... Alltså. Mm. Som gjorde en makalöst bra prestation 2011 års bästa prestation, säger jag I Martha, Marcy, May, Marlene Som mm. vi, vi allihopa såg på Stockholms filmfestival Helt Nej, inte mästerlig film Och det som gör filmen så pass mästerlig är framförallt Elisabeth Olsen Som bara kommer från ingenstans Och visar exakt vart skåpet ska stå aldrig, Jag har aldrig varit med om något liknande Att jag inte har liksom känt till en skådespelerska alls och sen bara kommer hon och bara förstör alltså Bara krossar mitt hjärta liksom. ja. Magiskt ja. Yes. Jag var inte super i I alltså, filmen Martha Marcy Men jag tycker Elisabeth Olsen var jättebra där Och det var väl det som drog mig till den här Silent House För skräckfilmen är inte Min favoritgenre direkt Då är vi två Skräcks är så underbart det skulle vara intressant att se Dels för Alltså Det här är hennes första film egentligen Ja det är, det är väldigt kul hon, hon gjorde Silent House Innan Martha Marcy Men Jag vet inte om det var bara i Sverige Eller I resten av världen också Att var någon, hon kom det Att väl? de löp Fort, fortsätt. Nej men att, att Martha Marcy kom först Ja och den här släpptes senare? Jag tror ju den gick på amerikanska filmfestivaler Gjorde den inte det? Silent House Innan Martha, Marcy och Marlin ja, okay. Eller? Also, ja, jag är tveks, väldigt tveksam men... För jag vet att, att Silent House släpptes Nyligen så här, på DVD och ja, där, I U U USA och mm. i, I Sverige också Och det är en remake kan vi säga Jag har, ja. jag har ju sett originalet faktiskt La Casa Muda heter den ju, det är en spansk en, skräckligt... Jag tror att det är en urugiansk Ja man. det är det kanske Det är mycket möjligt, mycket möjligt. Mm. Men La Casa Muda heter den i alla fall och det, är ju, ja, det ska vara i princip samma grej i alla fall Det är ju det här, hela det här med en enda tagning och sådär ja. Mm, ja, alltså filmen är ju gjord som att det ska vara en enda tagning Precis det är, inte, det är inte en enda Nej, tagning Nej, det ska se ut som det, det... Ja, Jag läste att det, det är ungefär så tio minuters tagningar som är ihopklippta Så, så att det Alltså, det är väldigt snyggt gjort alltså, det känns som en enda tagning. Det gör det. de. Har liksom det gör det. Klippt ihop, alltså, väldigt snyggt har de liksom fått det att se ut. Så att det, är, det är som att kameran bara följer efter Elisabeth Olsen under, hela tiden, liksom, och bara i en enda tagning. Och, och det är riktigt snyggt. Och det är väl finnas liksom främsta. Det är, en, eh... det är en väldigt tekniskt imponerande film, det är det absolut. Ja, det är det. Och, mm. men, även, om man, även om jag, jag kände, i alla fall när jag såg La Casa Muda så kände jag att eh, när. Alltså man, man märker ju väldigt väl på vissa ställen Alltså till exempel hon, den här tjejen då, Som Elisabeth Olsen då i Silent House Samma karaktär i Kassemuda När hon går igenom ja, ett mörkt rum till exempel Så blir hela, hela bilder utan svart i någon sekund Alltså mm. där man inte ser någonting Och sen är plötsligt det ljuset tillbaka Då har man ju, alltså man, man märker att det finns Hela tiden chanser att klippa um, mm. så att, men det är, Alltså man sitter ju och tänker på det hela tiden Men någon gång tänkte jag ändå att Oj där var ett klipp, ett klipp liksom Men ja, ja. Så att, ähm, ja. ja det är riktigt alltså, Om jag ska berätta lite vad den handlar om Så är det Elisabeth Olsens karaktär Hon heter Sarah Hon, hennes pappa Och hennes farbror Är på något sätt Jag tror att det är typ deras sommarhus Eller någonting som de håller på att renovera Eller något Så de har precis kommit dit Alla fönster är igenbommade Så att det utspelar sig Eller det börjar i alla fall mitt på dagen typ, eller på eftermiddagen. Så det är alldeles ljust ute, men så fort hon går in i huset så är det liksom kolsvart och, och de får tända ljus och grejer. Det finns ingen el. och eh, så ja Det börjar hända lite mystiska grejer, typ så här, pappan bara försvinner plötsligt och så ska hon gå upp över våningen och titta och så så får hon får lite visioner och så där. Så det är, alltså, det, till, till en början ser det en ganska liksom, straight så här, hemsökt husfilm, ja. men det blir inte riktigt så. Det blir en liten twist i slutet som jag tyckte, ja, jag vet inte, förstörde lite filmen för mig. Jag vet inte, alltså det, det är som sagt, så, rent tekniskt är det en fascinerande film. Jag tycker hela den här grejen med att, att de har gjort att alltså att det ser ut som att det är en tagning, det är verkligen snyggt de har fått det bra liksom. Och Elisabeth Olsen är också jättebra i den här, för det är liksom filmen det ligger mycket på hennes axlar alltså För kameran är ju liksom på henne typ hela tiden Man får liksom följa hennes nästa ansikte bara hela tiden Och hon måste bära så mycket så Då det, gäller hon... det att kunna uttrycka sig ordentligt alltså. Ja precis, så hon, hon klarar verkligen jättebra Hon är en feminal skådespelerska så det, mm. Hon ska ha mycket cred för det Var den är... har denna kvinna varit i hela mitt liv? Alltså var har hon varit? Hon har levt i skuggan av hennes syster. Ja, det är ju så hemskt. Alltså, det är de som ska leva i skuggan av henne. Liksom. Det är ju... Ja, det kommer de ju göra. Ja, ja i alla fall. det gör de ju. Herregud. This girl is going places. Det är alltså för er som inte hänger med här. då. Så Elisabeth Olsen är ju alltså förvånansvärt nog eh, Mary-Kate och Ashley. Alltså de här tvillingarna. Eh, som, vad, vad heter den serien? Huset fullt. Huset fullt, ja. Eh, de tvillingarna. De, eh, ja. Tablo Tabloid-tvillingarna kan man väl säga Men de går ju också någonstans nu De har ju liksom byggt upp värsta ja, ja det är det är Imperium Men i vår värld, i min värld I min lilla filmbubbla Så är ju Elisabeth Olsen liksom så, mycket, så, så brutalt mycket större än dem På alla sätt mm. Mm. Ja Men Silent House, jag tyckte inte Själva filmen var, alltså storyn och sådär Var inte så jättebra Den faller lite i slutet så Tyvärr inte jättebra men Var jag uppens... var det läskig eller så? Var det... Nej, den var inte alltså, Den är lite ja. läskig i början Men allt i slutet så liksom faller allting ja. känns som, jag, jag fick några ordentliga scares faktiskt Från La Casa Moda, men, ja. men det är men, det alltså, är... Ja. Vi kan ju inte avslöja någonting så... om slutet så, men, ja. Nej, precis Men och jag vet så. Alltså, är den ja. värd att se eller? Den är värd att se, absolut Ja, den är värd att se dels för det tekniska Achievementet och Elisabeth Olsen tycker mm. jag. Men ja, inte så jättebra. I övrigt. Eh, sen har jag sett en film som jag såg igår som heter Searching for Sugar Man. Som Rasmus det... har snackat om den. Ja, just det, den har han pratat om. Det har den det har han. Det, har han. Eh, det är en dokumentär om en eh, artist som hette eller heter Rodriguez. Eh, som han, en amerikansk musiker uppvuxen i Detroit. Eh, Uh, släppte en, eller han, han spelade så här, han, han, han var typ alltså en lite av en lodare liksom väl inte lodare men han en liten drifter kan man säga lite av en Charles Bronson <laughs> <laughs> han, han, han spelade på små barer här och där liksom, sen blev han upptäckt av Motown-producent uh, som signade honom och så släppte han en skiva som inte gick särskilt bra uh, och sen släppte han ett till album och den floppade också. Och sen ja, dumpade de honom, lade ner. Hans karriär var liksom över typ. Men de här skivorna letade sig ner till Sydafrika. Och där blev de hur stora som helst. Alltså han, han, han blev skitstor där. Men han visste inte om det. Och ingen i USA visste om det heller. Så alltså, han blev jättestor i Sydafrika där. Och ja, det är för han, han blev så här, en jätteviktig del i apartheid-motståndsrörelsen mot, och sådär. Eh, och eh, men ingen visste om det liksom. och de i Sydafrika visste ingenting om honom heller de visste inte såhär, vem är den här snubben liksom, håller han på att spela fortfarande eller vad, vad har hänt med honom eh, och sen så eh, tydligen så skulle det gått något rykte om att han hade dött att han hade, alltså det gick massa här. det blev en sån enorm mytbildning kring honom att han hade såhär, tagit livet av sig på scen, så att han hade skjutit sig i huvudet och så eh, och och den här dokumentären då skildrar... Alltså dels får man hela den här backstorien kring honom och hans betydelse i Sydafrika. Och, sådär. och sen får man följa... Det var en journalist som började gräva lite i det här om så hur dog han egentligen och vem var han. Och så visade det sig att han, han lever faktiskt. Han bor i Detroit. Liksom vanlig snubbe, typ. Han jobbar på en byggfirma och tar det lugnt. och sådär. Så de söker upp honom och eh, han den här journalisten då, folk som var engagerade i att hitta honom de liksom berättade att han ja, du, är liksom, du är större än Elvis i Sydafrika liksom. du är hur stor som helst och han liksom bara, oh shit ja. och så åkte han ner dit och gjorde några spelningar på 90-talet typ och sådär så... det är en fascinerande dock, alltså liksom, själva historien är rätt fascinerande att han liksom han blev helt bortglömd han fick inte någon så här recognition i USA alltså hans musik är jättebra Alltså det var många som tyckte alltså, att han var bättre än Bob Dylan och allting. Ja. Tycker du det mm. var bra musik? Ja, jag tyckte det var jättebra musik. Men man får ju höra en del låtar i, i filmen och sådär. Det känns... Jag, det känns jag, jag hade inte hört någonting innan faktiskt. Jag tror jag har hört lite av hans låt Sugar Man som spelas typ tre gånger i filmen. Mm. Men annars har jag inte hört något. Men det är jättebra musik och det är så fascinerande liksom att han blev så enormt stor i Sydafrika här och liksom, de visste ingenting om honom och han visste inte att han var stor där liksom. och sen typ 20 år senare så, ja liksom får, får de reda på allting, de trodde att han var död liksom, och så <laughs> lever han så kommer ner dit och liksom, gör turner och blir hur stor som helst så, väldigt fascinerande faktiskt Det känns, det som det? En, känns lite som en antites i det här med att världen är liten det blir hela världen är stor grej. istället att mm. någon bara liksom kan försvinna och ändå vara Alltså vara var helt normalt och inte ha någon aning om hur man på andra men sidan... Men det är så svårt när man inte anar internet liksom. Ja, ja. <laughs> jag tänker mig att det här var on that time. Det är klart. Ja, alltså, det, det, fast, ja, jo. Men det, det var liksom på... Sen när de började efterforska grejer, det var ju liksom på 90-talet. ja så. Uh -huh. så, Men det är ändå, ändå, alltså, det ändå låter det... som en helt fantastisk berättelse. Jag är otroligt sugen på att se den här dokumentären, verkligen. Mm. Men liksom är det en bra själv... handskirk liksom, i sig, dokumentären? Är en bra jord och så? Ja, alltså det är den Det, det, är, så här, det är väldigt alltså, Det är egentligen bara storyn i sig själv, i sig själv Som är liksom det fascinerande mm. alltså, Jag tycker det är så svårt att bedöma dokumentärer och så där, Men ja, det är en bra dokumentär det är liksom De har byggt upp det bra liksom Att man får följa så här, för vi Jag kom in i alla fall helt så här, ovetande som, Jag visste inte ens om han levde den här personen Nej. <laughs> Nej. För de, de börjar med liksom att, ja, att han har dött bla, bla, bla, Och så får man ju liksom veta Allt eftersom att det inte är så och, ähm, men och nu har du tycker... spelat det för alla ja, nej, att de men alltså... Spoil Spoilers ja, jag... for real life: spoiler också. Ja, ja. ja, alltså, när de hittade honom. Det var ju liksom på 90-talet att han har gjort turnéer och sånt där. Så ja. det var... Jag vet inte hur mycket spoiler det är. Det de var... kändes som att jag var ovetande som det. Men annars så, ja, de, de liksom har så här... alltså, hans musik är jättebra. Och de har så här väldigt fina bilder så här, kameran åker så här i ett Snöigt Detroit och. I ett so, Sydafrika blandat med musik liksom. Så, ja, det är väldigt behaglig. Eh, jag dokumentär. skriver upp den här nu då? Ja, den får premiär, ska vi se här, 24 augusti. Den pressvisas fortfarande alltså? Ja, det, alltså den, jag har missat den typ två, tre gånger. Ja. Och <laughs> nu fick jag ännu en chans att de ska pressvisa den en gång till. Så de pushar hårt för den här filmen. När då? När pressvisar de igen? Ja, det lär väl vara någon vecka tror jag. Okay. Eftersom det bara är några veckor kvar yes. Ha! Du missar yeah. den <laughs> Möjligt, möjligt Nej men så, så den tycker jag definitivt man ska se eh, Väldigt vacker dokumentär. Låter vacker, väldigt sådär. intressant Väldigt intressant mm. Yes eh, Ja, det var det som jag hade sett ah, Gud vad ja. lite du har sett. Jag, jag bara tänkte höra, Patrik har du sett alltså, Det kunde man lite intressant att snacka om Har du sett den första avsnitten av Breaking Bad, den här sången Yes, det har jag sett och det har jag också gjort. Och jag vet ju att en hel del som lyssnar på filmmixen är Breaking Bad-fans. Eh, mm. Så även som oss. Och jag vill bara säga det att den här säsongen har ju börjat otroligt bra. Alltså. Verkligen, mm. man var ju orolig efter... Alltså, jag ska inte spoilera någonting nu, men man var ju orolig efter fyrans väldigt, väldigt starka final. Eh, att det inte riktigt skulle kunna hålla måttet. Men alltså, jag har sett, jag har sett de första tre av fyra avsnitten. Och ja, mm. de är ju helt fantastiska alltså. Verkligen. Ja, det, det tycker jag också Det har startat väldigt Alltså i de tidigare säsongerna Så jag tyckte att början kan ha varit lite svag Ja Men det är kanske är just nu för att det är så här sista säsongen Att man är sig väldigt peppad och bara shit Nu trappas upp liksom precis. Men det, ja, det har varit väldigt bra Framförallt det andra avsnittet tyckte jag var absolut bäst Ja, andra avsnittet var ruggigt bra Jag, jag, är nog, mm. alltså, jag, jag älskade verkligen första avsnittet också Hela heist films känslan i första avsnittet mm. Tyckte jag var väldigt intressant men ja, det, alltså det känns verkligen. Jag älskar verkligen hur det känns som att, att just Vince Gilligan, vilken kontroll den killen har. Alltså, det, är, mm. ja, det, det, det är väldigt lite som är bättre tv. Alltså det är Mad Men för mig, men sen finns det ingenting som Clawbreaken bär. Alltså. Nej, alltså jag, jag tycker det är kanske den bästa dramaserien som jag någonsin har sett. Över, alltså mm. Även över Mad Men också. Ja. Mm, Okej. Okay. Ja. alltså, Men sen har det... jag inte sett typ Sopranos och The Wire och Nej. Där, så. Men du har köpt Sopranosboxen yes. Och jag mm. har börjat ni, ni som många vet här som har lyssnat på Filmexen länge Så har ju Hannes tjatat något fruktansvärt På mig och Patrik mm. om att se The Sopranos Och jag har faktiskt börjat nu Jag är fem avsnitt in, tyvärr har jag väldigt dåligt med tid Så att eh, jag... Eh, jag har fastnat här som vanligt som jag gjorde med The Wire också Jag fastnade i den också Men eh, det kommer, det kommer, jag ska fortsätta Jag gillar det, det jag har sett av Sopranos hittills Verkligen, det gör jag. Mm. Mm. Och nu när du har boxen Patrik Jag förväntar mig att du kommer bara dra allting i stort ja, maraton <laughs> eh, allting, Ja, Just nu kollar jag på True Blood faktiskt eh, Började kolla på det, inne i tredje säsongen nu Har dragit oh. igenom det väldigt Hur väldigt bra är det då? Ja, alltså, jag, jag hade inte super höga förväntningar innan och det, jag hade väldigt svårt för i början. Det tar ett tag att liksom komma in i hela i hela den här världen och liksom känslan. Det är så här lite så här små, vad ska man säga lite så små kitschits på något sätt. Ja. Det är lite så här aktigt nästan i början i alla fall. Okay. Um, jag har, men har... det, nu, nu när jag kommit in i det så tycker jag att det alltså det som jag gillar mest med är att det, det är jävligt gory ibland. Alltså det är, Väldigt så blodigt och liksom brutalt och Det är en HBO-serie Så det är liksom mycket naket, mycket blod och ja. liksom de, de skär inte ner på de här grejerna och det, det gillar det. vi Ja, det är väldigt skönt ja. så, jag, jag tycker det är rätt skönt faktiskt Den ska jag också se Men det är, det är, då har vi det där problemet med tiden igen, alltså, det, är det Ja, alltså, just när man har så här typ Fem säsonger framför sig av en serie så Det känns ju lite överväldigande Ja, det gör det men det, alltså det har gått väldigt fort och nu är jag inne i liksom halva tredje stången och det känns som att jag började förra veckan. Liksom. Det blir ju så när man verkligen, verkligen fastnar i steg. Tyvärr har jag inte gjort det med Sopranos men om man skulle göra det så blir, då, då är det ju så. Även om man inte har tid kommer... så, så går man och lägger sig en timme senare bara varje natt. så alltså även om man... Sover väldigt lite så blir det ju så mm. Om man verkligen tycker om någonting sovas mycket Men Sopranos har inte gett mig den än Alltså jag tyckte, det senaste avsnittet jag såg Femte avsnittet var höll mästerlig nivå Men jag vet inte, jag har inte riktigt Jag har, har inte det där Enorma, massiva suget Som jag behöver ha för att verkligen kunna plöja En tv-serie när jag har dålig tid jag tänkte, har det varit vad du liksom Förväntat dig, Sopranos, av det du sett Ja, det har det varit Det har det varit, alltså det är ju kanske Lite mer vad ska man säga? Lite mer humoristiskt än jag trodde, är det. Ja, men det är ingen, det är ingen komedi för dem som sitter och lyssnar nu. Så. Nej, nej, det är det inte. Det är ingen komedi. Men det är väldigt mycket, alltså det är drama med väldigt mycket humor, är det. Ja. Väldigt, väldigt mycket humor. Mer humor Men det, än de trodde. är väldigt sköna också, väldigt sköna. Ja. Intressant att det. säga att många av de som spelar, liksom i maffia i Sopranos äh, har faktiskt rötter i, i New Yorks maffia själva. Så. Ja. Och har varit med, med i skor, och filmer och så vidare och Ja, precis. Yes. Nej, men då, alltså riktig, riktig maffia också. Ja, absolut. absolut mm. Men det är, är så också en bra serie. Alltså. Jag, det jag det är en fantastiskt mästerlig, oh my god, serie. <laughs> ja. Jag har alltid varit lite skeptisk inför den, men jag ska försöka nu när boxen kommer och när jag är klart med True Blood, ska jag försöka, att, ja, försöka klämma det. Hur många Ljud. säsonger finns i True Blood? Det är typ 50 som går nu, va? Ja, femte går nu, så ja. jag hinner nog bli klar med trean och fyran när femman är klar, ja. kanske. Och det är ju bra. Ja. Ja. Eh, så det är återstår att se vad jag kommer tycka om Sopranos. <laughs> ja, och, sådär. och sen kan du börja på terrenom. Nej, <laughs> jag skogar. Just det, den äh, magiska serien. Ja. ja. Med. Eh, och med de, med de orden. Ja, gemensam med de orden. Jag gick ju lite på tv-serien Mixen Note här. Mm. Mm. Ja, vi har faktiskt fått en request om att vi ska ha en tv-serie special. Så... Och det ska det jag fel jag... glömma den fan det är som var. <laughs> nej, nej, nej, det, kommer, det, det kommer. ska vi väl definitivt ta. Ja. Kanske kan mm. ta in den någonstans när Breaking Bad säsong 5 är över, kanske. Ja, fast den är inte väl. Nej, just det den är uppdelad uppdelade i två delar, år. just det. Den är uppdelad i två delar, så att då blir ja. det lång väntan. Ja, för är det har dåligt. Typ. Nej, men den, den kommer, den kommer. Ja, TV ja, ja vi det kan det. köra ändå så kan vi köra Game of Thrones och Walking Dead och allting. Ja, precis. Mm. Eller så väntar vi eh. tio år, så kan vi ta alla serier någonsin. Ja, ja. <laughs> alla, vadå någonsin? <laughs> det är ju då tv-serierna om mitt liv kommer komma. Ja. Uh, nej, men... Tack för oss för den här gången. Tack så, så mycket. Vi hörs hörs nästa vecka och då är förhoppningsvis Rasmus med också. Då, då, sitter vi, han i Sverige. Igen. då sitter han i Sverige igen så förhoppningsvis slipper vi alla. Nu, jag sitter och blickar ut över Manhattan och jag, jag hör på och Fashion district, grabbar, fashion Om ni undrar varför det är sirener utanför så är det ju för att jag sitter i New York. Och jag åt en god ja. New York-pizza igår och... Ja. Vi tog, tog en bagel på Kött i fjärde Man vandrade längs de här <laughs> ja. ja. ja. fällen. Ja, vi ses i alla flyg på en